Василь Штернберг. Майже в кожному повіті виділялися багатії. В Ніжинському – Безбородькі, в Чернігівському – Лизогуби, в Борзнянському – Тарновські. Григорій Степанович Тарновський одержав у спадщину від матері Параски Олександрівни по першому чоловікові Тарновської і відчима Григорія Почеки – Великі Землі. Кілька сіл і понад дві тисячі кріпаків. Пристрасть колекціонування і великі прибутки привели Григорія Степановича до меценатства. Його знали в Петербурзі і в Москві. Він не шкодував грошей, аби показати своє благодійництво, малярству, літературі, театру, музиці. Ще з малку Забіла чув прокачанівський маєток, що знаходився неподалік Борзни, і ось тепер його запрошено до Тарновських читати вірші. Віктор Миколаєвич приміряв довгополий чорний піджак, жовті вузькі штани, твердий накрохмалений комір білої сорочки незвично різав підборіддя. Через кілька годин величезний парк, одягнутий у густу травневу зелень, зустрів гостя приємною прохолодою і пташиним співом парк перетинала широка дорога з двох боків обсаджена деревами у кілька рядів дерева були підстрижені у три поверхи одразу ж віктор побачив палац що велично височів у далині білі колони баня і гострий шпиль виблискували на сонці перед палацом Великий круглий майданчик з газоном, такий, як і в Ніжині, перед будинком гімназії. Біля входу дві старовинні гармати часів Запорозької Січі. Слуга доповів господарю, що прибув Віктор Забіла. Григорій Степанович вийшов на зустріч. Ради приїзду? Вам відведуть кімнату з вікном на озеро. Тут ви знайдете художників і поетів, приєднуйтесь до гурту і... Відпочивайте, пишіть свої прекрасні вірші. А зараз до столу. Чуєте дзвоник? Це скликаємо гостей на обід. Вони піднялися широкими сходами на другий поверх і опинилися у великій залі, де зібралися гості мецената. На стінах у золочених рамах висіли портрети відомих українських діячів – палія, кочубея, полуботка – розумних і багато інших. Забіла одразу і не всіх пізнав. Малоросійський поет Віктор Миколаєвич Забіла відрекомендував Григорій Степанович. Серед присутніх пробіг шепіт. Поет побачив і зацікавлені очі, і іронічні посмішки, і кілька похмурих облич. Забілі запам'ятався молодик з ледькірпатим носом. Василь Штернберг – «Художник», – представив його господар. Усі гості Тарновських збиралися тричі на день – на сніданок, на обід і на вечерю. Решту часу кожен використовував, як хотів. Василю Івановичу, – звернувся господар після обіду до Штернберга. «Будь ласка, візьміть нашого дорогого Забілу до свого гурту». «Охоче, візьму», – відповів художник. Василь Штернберг сам нещодавно приїхав з Петербурга на запрошення Григорія Степановича. «У цьому маєтку вже читали ваші вірші», – сказав Штернберг, як тільки вийшли в парк. «Дивно. Я писав для себе». «У ну, житті так буває часто. Пише поет вірші для себе, а вони розходяться і розходяться поміж людьми. Ще й хрестоматійними стають. Уже й поета не стане, а їх усе вчать на пам'ять. І у художників так само Малює-малює для себе. Раптом чує, тисячі за картину дають. У парку серед старих дерев у затишку стояв мольберт. На незакінченій картині вималювався вітряк. Точнісінько такий, як стояв біля Каченівки. «Хочу намалювати вітряк у степу», – говорив Штернберг, показуючи на полотно. Це навіяне Україною, її мальовничою природою, незабутніми пейзажами. Малюю, а сам все думаю про іншу картину. Бачив ярмарок в Ічні. Хочу передати його колорит, його барви. Показати українські типи з їхнім гумором і жіночою вродою. Василю Івановичу.